A, a, a já z pozice moderátora položím první otázku, protože mě tam přece jenom e, zaujalo, že děláte ty reprodukční experimenty. A je jsem to kteří říkají, už já jsem maně vzpomínám, že e, jsem se učil, jak se ty roz, rozsvítky množejí, ale fakt se to do těch 35 let moc nepamatuju. <laughs> Takže tak možná, si... co to vlastně je, jako obnáší ty reproduční. Je, je to hodně složitý, já jsem to osobně nedělal, dělala to hodně moje školitelka a v té psychologické komunitě to dělá, dělala, teďka to dělá jako má lidi a dělá to, to pár lidí. Momentálně není žádná nějaká taková velká labra, teďka to dělá, je to hodně složitý. No a oni prostě, prostě se ty jednotlivé kmeny, genetické linie dává se to jako různě dohromady a musí nějakým způsobem ještě určit, protože oni mají jenom jako samec samice, ale mají tam nějaký složitější systém, takže prostě musí hodně, hodně jí dát dohromady, aby měli šanci, že, že to nějakým způsobem dají vhodnou, sifku k vhodné a A já o tom jako úplně ale jako nejsem schopný říct, já vím, že to je hodně složitý. Ale tam ty nejsou mi po jak, jak, jak se teda vůbec, jak, jak to... Jako by on, oni tam jako nějakým způsobem. To nejsť celé jako pohlaví, že jo, ale, ale má to nějaký, nějaký jako, uh, no... No já vím, prosím, někdy jsou jako bytom, ale... Není to, to jako, jako šlenek, že by mohli každá skaričnit prostě. Je to nějaký no. uh, hodně komplikovaný, že musíte si najít správné oslivce, aby si správné oslivce. A, a tak dále, jakoby, a není to jenom o tom, že je to a, pohlaví a, a pohlaví A oni se normálně spojí a vytvoří... A oni se spojí, jo. jo. Ta možná, to, co jste se jakoby, učili v souvislosti s těmi rozsvědkama, nevím jestli, ale to je, to je od roznožování, že oni se vlastně zmenšují ludičně. Ano, to jsme se to si spomínávali. No. no a to, to sexuální, které to to dobují na, na těch rozsvědkách jako uh, evoluční model nebo model tady té, jakoby, uh, bariér, protože oni jsou, jako vydrťová většina na svět nezbytně nutně potřebují sexuální akorrupci to k tomu, aby obnovili tu velikost toho těla, ta populace. Ano, to no. teď Takže to jsem tady na takovou infantelně trošku animaci ale vymazal jsem ji na poslední chvíli. Na tohle to znamená, kde se spojí, jak to tady nenadná, že vylecou z týskře, měž No jo, v podstatě jo. Oni, oni k sobě přijdou nějakým způsobem, ale tam, tam fungují nějaký, v posledních letech že se, se nacházejí vlastně pomocí feromonu, oni jezdí potom kamení a zanechávají ze sobou nějakou vysliváčí stopu, která obsahuje nějaké chemické látky a oni když narazí na zase, která má vhodný typ. Jako jednoty pro tak, taky sledují, tak jdou ji, k sobě, tam se nějak rozloustu, vy, vyleze z toho, spojí se a vytvoří, vysyntetizují si jako celou novou schránku o původní maximální velikosti vlastně. Takže hmm. tohle tam nějak nefizkizuje, funguje. A, a ty ty typy ty, ty, ty, ty, asi budou, bych ty, očekával, že budou prostě mezi toho se náslyším, ne? Mezi čím? Mezi jednotlivým a tohoma, které jsou kritické, legendické. Oni těch typů... Jak už prostě to, tohleto jako konzervativní facility jako diverzitě osobek, že mají, kolik ty, ty, je, jako to je potřeba, některý mají šest, někteří čtyři, nebo... Já úplně přesně, abych jako fakt vymýšlel, já bych nechtěl řekat... Prostě v jakých jo. počtech jo. se jo. pohybujeme? Uh, jako v jednotkách, v jednotkách určitě, jo, když řekl. To, to je to, co já si pamatuju. Jakoby. Ale tam je ještě problém ten, že některé skupiny těch roztivek mají ještě jiný, prostě oni mají různý typy toho sexuální rozmožování. To je obrovská skupina, některý mají jakoby a jiný mají prostě jiný typy a tak dále, takže to je, je to prostě komplikovaný téma a já nejlepší člověk, aby na tom mluvil, musím, musím přiznat. A to zmenšování, to se týká všech roztivek. To se týká téměř všech roztivek a je nějaká malá minorita, no kteří to, jsou schopni to nějak, nějak jako obejít a, a, a přesně se neví, jak to dělají, ale prostě nemusí se sexuálně rozmnožovat, že ta, ta velikost je pořád jakoby, stabilní, ne, ne, nezmenšují jako jak, nikdo neví přesně, jak se to děje. A, a ještě to, to zmenšování je škále? Tohle to je, to, je jakoby, to, o tom víme víc a to je to, je to, uh, to ta, ta, ono se zmenšuje, zmenšuje, zmenšuje a potom uh, ta hranice, do, do jak se může zmenšit a ještě pořád se jako uh, rozmnožit, je nějakých 30% do té doby má čas se sexuálně rozmnožit uh, 30% maximální velikosti, jakoby v, tom, v tom do... je on, já, To je velký zmenšení. Je to velký, velký zmenšení, takže takže je maximální velikost a když se na, mezi, nejčastěji mezi 50% jako na 30% uh, dochází k tomu sexuálnímu rozmnožení, ale když se stane, že prostě najde tu hodnou receptu a před tím dej tím mechanismem postupního zmenšování se, se dostane za těch 30 zhruba, tak tak už není schopná se rozmožit a prostě jako ta linie je okamžitě zaniká to jo si takhle zavažili jako evolučně dávají to S1 jako asi velkou výhodu ale na druhou stranu jako tohle je trošku nebezpečný když ale... nepotkaj, tak pořád to, takže oni se potkaj jak se takže oni se dělí nepohlavně, oni se najdou jako pohlavně, tak se dělí nepohlavně, nepohlavně a můžou přes tady mět, mě do až do takové velikosti, že už je jako nejivota vlastně. A takhle vznikly bakterie. <laughs> jako nebo hlavních, tak je, bavíme se o jednotkách nebo o nebo Bavíme po... se, to, tohle je hodně, hodně rozmanitý, oni se, oni se, my když my mi máme v kultuře, tak oni se sexuálně rozmnožují jako v řádu týdnů až třeba let a v, v přírodě jako se má za to, a přesně nevím, jak to zkoumali, ale v se má do to, že když to můžete dát někdy jako chopíněž, než oni se sexuálně rozmnožejí. Prostě, to Prosím? A gener jedna generace. Je, jedna generace. to je, život. Jo, zase je to hodně, jakoby, rozproloky. No. A já jako můžu mluvit o svých zkušenosti jako s se teda samozřejmě s rozsivkama, ale s, s kultivacema. A ta, tam je to prostě v týdnů, dejme tomu. Jako. Jo, že se mi během několika týdnů, když, když se jí tam líbí, většina, zase většina dobu se nedá kultivovat, prostě vlastně se tam nelíbí, ale když se jim tam líbí, tak prostě nějakých několika týdnech se jí rozdělí, ale zase mají takový divný, divný periody, z praxe, prostě v některých obdobých roků se, se množí rychleji, spadně zpomalejíce a, a, a tak dále, je to takový zvláštní na nějaký biologický hodiny, já si nevím, nevím, A nevím, prostě, ale jako tohle to je jaký je metní. To je ten problém pro ty biotechnologie a pro ty biopalivány, se chovají na tohle. To je druhá otázka, co jsem se chtěl zeptat. Jak tady může vidět, jak ta speciace vlastně postupná, co se měně vidí, že jo, já mám teda, tak jako <laughs> tak tam si bavíme zase v nějakých časových dimenzích to bylo ten čas té 0 a té 1 bavíme se o e, tisícilet nebo u těch u co my máme ty datování datování filogeneze u těch rosivek tak tam obecně obecně na nějaké relevantní věci k tomu tak obecně ty, ty druhy, my pozorujeme, tam se zdá, že ty druhy jako vy, vydrží díl, nebo, nebo že ta, což je taky zvláštní. Že ta specializace je, je pomalejší třeba než. No třeba si třeba tak, tak někde jsem se dočetl, že, že u živočichů třeba jeden, jeden druh jako má zhruba, zhruba nějakou životnost jeden, jeden milion let, nebo něco, no, něco takového. U těch rostlin a obecně, tak tam nám to většinou ukazuje jako v několika milionech let. To tam vychází. Měl to je jako obecný trend. To Tohle jsou ještě blíže příbuzní jako uh, tři druhy, tady ty lety, které jsou samostatné druhy na základě několika genů a tak dále, a jsou víceméně jako kryptický, nebo pseudokryptický čili nejlepším. A tady mají ten rozkol téměř 5 milionů let. No, ale měž to opravdu ty V, tak, jak tam byly několikrát jo. Jo, jo. s tím časem D, D1, d a tak dále. Jako to, to, to byl model a úplně jsem o tom přemýšlel jako v kontextu jako, konkrétních čísel, ale u těch asi jak by to tady bylo prostě v milionek let, tak jako, jsme se bavili. No, ale jaký jsou teda ty záznamy paleontologickým, nebo jak by se to dalo mikropafantologickým, která opravdu vidíte, že ten poslup není že... Jo, jo, mm, to by jsme, jo, k tomu by nám mohla posloužit ta studie toho teriotera, kde tam byly ty fosílie no, a to byla předtím Ale a to já, já to by vím zase, že to bylo v někde, něk, já jsem, zase, hodně je lovím teda v paměti, ale nejsi si, jestli budu říkat pravdu, ale mám pocit, že tam to taky bylo nějaký, jako, desetiv roky let, nebo jako v nějakém nějakým takový, nějaký nějakým jakojí číslech. Vlastně nevybočovalo to nějak zásadně tady z toho, ale to myslím, že z těch posilý prostě určitě jako miliony, miliony let něco tam je, ale to teďka sí eh, to teď dáme k poměření, protože dnes jsem tady se tím... ty čísla. Jo? to tak, podívejte, to stojí to mají. Tak to tak úplně jsem zafouroval, tady to jsou tisíce let do konce. <laughs> takže tady to všechno mají mají jako takže tak se za populaci. Pravděpodobně tam není Takže tady jo, tady to je dobré. Tohle je taky se za kvalitní fotky, to je z nějakého půstuje Takže z toho teda Můžeme musí že to může být hodně pomalý, hodně vychlízí. Co se dělám genetice těch schránek, respektive jak moc je to, jako to trátované, respektive je to ten problém jako, té bujky. Jako otázka ty, je na mechanické vlastnosti těch schránky? No nebo? tak není jako na, ne, ne, ne, ne, na mechanické, ale třeba na morfologii, že? protože to je větně, jako, poměrně uniformní. Mm -hmm. No, je další, tak jak, co se teda ví, jak, jak je ta schránka, řízeny jako řízení, jak je jo, řízená... Je jako něký, no, no, no. o tom se ví jako zase hodně, a zase nejsem nejlepší osoba, která by se těla já tomu měla odpovídat, ale zase jedním co já vím z těch článků, několika, co jsem četla na to téma, takže je to hodně složitý. Jako. Ať nějakýma, nějakýma prostě, nějakým váčkem, nějakým vezykovaným opravdu ten. ten, ten a spíš jako jak je to geneticky? Jak je to geneticky oddělené? Tak je to, o tom si. No, plasticita tam je jako v tomhle. To. Jsou, to jsou někdy extrémní plasticita morfologická. kdy Vy ty dosetky vlastně vypadají úplně jinak od dlouhých tvarů po kulaté až po nějaký jako to junganý Jakoby to páric na CDSu a takové až externí jako, případy. Takže, takže ta, jestli je tohle to je jako otázka na tom chlorickou tak ta, ta je tam některých jako velká. Ve většině případů my vůbec nemáme potuchy, protože to je jako... Byl by asi že, že jako ty molekulární, nejsou jako molekulárně strašně podstudované. Jako Třeba s tou kolegyní ty molekulární limitační metody jsme byli první v té komunitě, kdo to použil. To jako se už desetiletí používá, už zvířata a vlastně nám všem možné. Tam je, tam je, ta schránka je tak jako e, krásný znak vlastně minulosti, že když, e, když jako byly mikroskopy, tak, tak to nám dalo obrovskou výhodu jako operky. E, lidem co zkoumali zelený řasy nebo nějaký zelený koule nebo něco. Tohle byly nějaké krásné, stabilní, jakoby z, znaky. A ta, ta, ta morfologická taxonomie je strašně zakořeněná v té komunitě a jen pomalu se přechází nějaký jako přidání molekul k tomu a tak. Takže. To je tak, to je taky, jakoby, Takže taky, je možné, že některé druhy nejsou druhy, protože to byla jenom fenotypická no, plasticita. Jo, jo, je. jo, to určitě je, tak, to, to je, je taky zjištěno. Je takových pár případů. Ta fenotypická plasticita tam je a vůbec nemá to potuchy, jako, jak velký vážný problém to je nebo něco. To je jako, a přitom, tak on to možná byl ilustrační obrázek, ale jak tam byl ten obrázek z té geometrické orchometriky, tak tam to jako plastrovalo tak nádherně, že člověk jako nevidí. Jo, jo, tam já jsem. Ale já to jako dobře vybral obrázek. No, tam, já jsem tam jako s napsal ilustrační obrázek, protože tam to jako ukazuje, to bylo použití velmi jako to ilustraci, že to je na, na, na, ta eh, otázka na tohle, že eh, vlastně eh, tak jako opakoval to, že prostě je potřeba v, na to jít jako v několika různých jako, místech mm -hmm. a že vlastně eh, ta nějaký jako souhrn těch, těch přístupů bude jako nám právě na nejpřesnější obrátky. A eh, já bych byl asi tam docela skeptický, jako, skepticky, obzvlášť po tom, co jsem jako, že. odehrávala. Vlastně jako studujeme v, v úplně jako různé procesy. Ale jako různy, a, a oni můžou vytvářet jako různý obrazce, protože nám vlastně prostě je jako, když to takhle udělám a, na, na základě prostě nějaké genetické diverzity, tak tohle to nám přece nemusí vůbec vycházet morfologicky, protože tam právě bude třeba nějaký na tlakno nebo něco podobného. A když já to svých anglofonů tak z toho možná může být takový ten Jako určitě to tak je. A v praxi prostě se asi děje jako to, že nějaký první prostě chceme nebo nechceme hrát ty genické data, jako těch Takže se to spíš jako by, to je tak jako asi můj přístup k tomu, který mnozí teda můžou kritizovat. Ale prostě spíš ty ostatní, jako, nebo když to jako výroční izolaci, to je docela jako nevím asi znak. Tak ty ostatní věci jsou takové, jako, že aspoň, pojďme se podívat, na ty, jak nám sedí ta genetika, jestli to sedí, nebo jestli tam nějaký jako vážný rozpor, jestli je tam nějaká ta plasticita, co a takové věci. Protože jsou zase věci, dějí se takové věci a jsou to případy, kdy v těch genech, které používáme pro ty definice a pro molekulární taxonomii, tak. Že Zjevně naprosto odlišní druhy, které jsou ekologicky odlišné, které jsou morfologicky odlišné, některé třeba udělali ty experimenty reprodukční, takže i reprodukčně jsou uděleny, tak tuhle tu sekvenci mají jako naprosto identickou. Třeba. To je jako minorita případů, ale, ale to je zase tím, že my se na to díváme i tím malým jako okínkem těch pár genů, třeba dejme tomu, že když by se měli celý, celý genový, tak jednak by se měli, <laughs> to přineslo spoustu problémů, ale zase bychom by vlastně tam viděli možná i tyhle ty věci, nevím. Takže tady to pracuje, pracuje s nějakou představou toho, že, že pod tím nějaká jako objektivní druhová realita jako existuje a na tom to staví. No. Což je zase věc, s kterou množství budou taky polemizovat, To základě jako těch genetických studií, těch, těch relativně nemnoha, které máme, tak víme, že opravdu tam jsou druhy, které jsou kosmopolitní, které jsou po celém světě. Ale čím dál víc a víc objevujeme druhy, které mají omezenou omezené šíření, anebo jsou úplně úložně endemický, nebo jsou i dokonce i na unovní labus, kde endemické. Tý Takže tam zase je jako nějakým způsobem všechno. Ale spíš se dá, že jako většinový takovej mod bude to, že jsou spíš geograficky jako rozdělení. A to je to, co my teďka v posledních letech, my na tom teďka pracujeme, a tak, tak pomocí jako metabarkodingu a toho environmentální sekvencování, když studujeme celý společenstva, tak vlastně zjišťujeme i tu, i tu biografii a zjišťujeme, že ty osyky jeden z důvodů, proč jsou takhle, Zdá se, že z zům, jsou takhle diverzifikovaný, je ten, že oni, oni trefili, ten přírozný výběr je k tomu, že oni prostě mají přesně tu správnou jakoby, frekvenci nebo schopnost se šířit, takže se, jsou schopni se šířit všude, ale ne tak moc, aby si tam aby si pořád vyměňovali jakoby ty populace, které jsou vzdálení a, a pořád se udržoval jako jeden druh Takže oni trefili přesně nějaký takový jako balans, jsou schopni se rozšířit a tam potom specializovat jako alopatric. To za ukazuje, z těch posledních jeden, dvou letech, jako ty studie, začne vycházet. A o tom šíření se něco ví, jako oni, sežič, oni nějak vyschnou a šíří se větrem, nebo co? Šířejí se větrem, nacházíme na větru a otázka je, jestli je tohleto dominantní způsob, to jako nevíme. Já jsem docela, nevím, mě připávám úplně je to, je to rovně, jak zvířecí, jak to je, třeba, protože se nachází na pitácích, se se na v těch zvířat, takže jo? Ale teď takhle tam existují studie, kdy oni, ty oseky jsou schopné projít kravicím traktem pták a pořád by to bylo schopné. Vzhledem k tomu, že ty oseky jsou docela nějaký kojišník a ryba a tak dále. A ptáci třeba, někteří migrují přes celý svět, že? někteří budou ptáci třeba nějaké. Tak prostě vlastně mně připadá, že tohle může být nějakým mechanismus, který by to mohl vysvětlovat. A to je to další bude jako zběsila hypotéza, nebo spekulace tohleto, je důležitá. Tady tohle to je. Tady je nějaká korelace v tom, že v těch, těch, těch, těch datovaných ty, ty ten okamžik, kde napříčný stran těch rozsivek, dochází třeba k, dochází k velkým radiacím, kdy to začíná svata Borealis tak, s nějakým 20 až 30 miliony lety, že, že tam někde, tam někde vznikl, vznik, já jsem se tak nějak letmo díval, ale tam třeba rybáci a ptáci, prostě, kteří jako, migrují přes ten celý svět, tak tam se děje taky vyvímím, ale už jsem jako, nevím, jestli z tých migrací tam jako pochází tak. Takže jako, je tam nějaká možná korelace a tohle možná radši zapomněte, protože to A v A už tady v tom větru oni jako vyschnou? Teda? Co no, jako, jako, oni, oni, co, tohle zasnicovače se měli málo, ale spíš se má za to, že, že oni jsou tam nějaký kapenkách kapeňká, Jo. Protože rysivky, většina rosivek je poměrně dost cítila na to vys úplný vysýchání. Já jsem si právě říkal, no. No, že, nysou, že ale nemají žádný, uh, žádnou skorulu nebo nějakou, nějaký... Dělají i nějaký spory, ale neví se, nevíce, že by to dělali nějakou domín, že no. to všecky dělali, nemají něco jako tohleto, tohleto je jako pole hledané v rosivek. Rosivek je moc a rosickářů málo. A <laughs> <laughs> ještě se zeptám... E na tu dominanci, tam mě teda opravdu zaujala, jestli to dělá 20% produkce, tak opravdu to je velká dominace. Že? A e, jakoby je, je z toho plyne, že to musí opravdu nějak souviset s nějakou konkurenční výhodou, dejme tomu v těch chladných vodách. Že jo? Ale přece by se nabízelo, že teda se dělali nějaký konkurenční pokusy a opravdu se jako to zjištělo, ale mně přijde, že to nemůže být moc těžké dá do akvária dva, prostě rozsivku a nějakou řasu a teď on v různých kombinacích. Ne, jako já jako, jestli to složitě, ale zase, já mám potu, že by se tohle mělo takový, ale zase není to něco, co by mělo věřit, který bych chtěl vědět. že přijde, že tohle je i jako potenciálně strašně důležitá věc, to to, protože jako změní se ti klima, že jo, se ty oceány a teď ta produkce těch rozsivek se, jo, nebo ty kompetiční e, koeficienty se prostě vymění a najednou ty rozsivky prostě tady nebudou, to se přece může stát, ne? Jako při těch, když to ukazoval ty poměry při těch různých teplotách vody, že jo? No tak jako to přece je na že tohle jako by být jako nějaký problém teoreticky, ne? si <laughs> to dělá 20% produkce. <laughs> Ta, ta osivkářská komunita, když už tyhle témata zkoumá, tak, tak zkoumá ten, to z tý, toho biomonitoringu jako hodně. To, jako dominanta lidí, kteří už dělají něco zdajená, tak to dělají prostě pro ten biomonitoring, nebo staví se ty systémy na ten barcoding a takové věci. Takže tohle prostě, to, to dělá jako málo lidí. Je možné, že to, tohle už někdo dělal, dávalo by smysl, že by to někdo dělal, protože jako je to důležitý, že? Ale tady, tady na katedře taky kolegy dělá jako takové experimenty, ekologický centře, byla zapojena do těch experimentů s tou pinuláří bojáli, se s tím zamezáním a s tím dusíkem a tak, ale tohle to nevím jako, že, že by dělali třeba. Jo, takový ty věci ohledně přežívání v extrémních prostředích, no. jo, tak to konec konců no. jo, ale právě jakoby tato no. věc, kompetice mezi jako vzdálenýma a rosyfky versus foraminifera v různých, jo, v různých jako typech vod chemicky nebo teplotně, to no. by mně přišlo takový jako jako hodně se studovala a studuje jak ta sezónní dynamika a tak, ale jako není bajist na to lidi tak, prostě jako se, se jako, téměř floristicky nebo jako, jako ekologicko floristicky úpisům, jak ty společenství vypadají a tak dál, ale jako ne, ne, nejsem si vědomý, že by to došlo do nějakých takových jako, věcí, ale ne, nevím jistě. Tak to na začátku, že ty zkránky asi jsou jako antepredační obrana, a co je teda, že přece jako musí Hmm. Řekl, že to bylo. no, právě že to, ta, to, že by to byla anti-pojedáční se zdá, co nejvíce, pravděpodobně by řekl. Protože protože t, to, to, to, protože toč? jsou moc malí. Hmm. Protože oni, tam se dívají, jsou nějaké něco pojedáto, nějaký, nějaký skřítky a takovýhle vůněkněkterý, uh, který jako je ty, ty prvoky ostatní. Ale většinou co jako ty, ty stvořili, jestli ty ty něco těch takovou vlastně nějaký škávač, je to je, pizotává, jako je. A tím to je jako celkem jedno. A kdyby tohle to byla jakoby, ta hlavní výhoda té, té křemýšté schránky, tak si myslím, že jako stejná úplný pevnosti jsou sluchný, dopsávno s nějakou celulouzní nebo s nějakou jinou jako, schránkou, kterou mají pány udělají toho. Jako, to nevím, no. A já se jako, tím, že to je asi skvělé, tak je to možná křehčí, než jako, celulouzní, nevím. Určitě, ne? Jako, no, to, to, tohle, tohle, jakoby, nezdá se mi to pravděpodobně, jako že by tohle to ten mohlo úspěch. Co je nejvíce podle že je nějaké nějaký jako z řad prostě bezobědných tak dále? No ale nějaký, ten, když jsou planktonní, tak prostě, tak ty planktony vodní, nebo to, co žere, je to plankton, který žere všechno, ne? Tam je to asi. No, to jo, jako, ale prostě jedno. Jo, no, tak tam je by to byly nějaké ty skvětěnky, což jsou další, které jsou dlouhé často, nebo ty obědenky, ale taky nevím, že byste zkoumal, ale jako. Nevím, jestli by ta i ejme tě, takový zón, jako to nevím. Jsou, jsou různí věřníci a různí takovýhle, jakoby, delbní, v nichž, jako by to byly živočichové, v jako samozřejmě jsou tuny rozsivek většině a tak dál, ale tam jakoby, to, to jakoby, nevypadá, že by to nějak vadilo. Prostě oni rozpustí ten vnitřek a zbytek ty křemiční sánky vyplýtnou jako, a no. tohle to jako ozové. No. To jsou lidské živočichy. Možná, no, když se náte dál na to, jestli uh, je musel nějaký významný uvíčení, asi? Dobrý. Bude třeba přes třeba než bude fungovat přes jestli mají aktivní mechanizmy a a tak? Jo. Oni mají ta skránka, uh, ta skránka uh, má tam ty dílky, jakoby, na to sloužívá v príměně těch eh, metabolitů plynů a tak dále, takže oni jako nejsou úplně vzalření. To je stačí. No, to jim jako stačí asi, to asi. Ale zase to by znak, který může řekl, se můželi hrát velkou roli, třeba celková plocha těch, těch odvozů, že by měl tef, tu výměnu by měla tu v takže to je, to jakým zkůsobem, si myslím, zase potenciálně jako důležitá věc pro štěstí, ten Třeba takže to jako dobrá dobrý doposled. Já to tu stránku vlastně dělají? Fed, krystal, to, pokybuji, to je biokrystal, to pochybuji. Jak se dá udělat sklo prostě bez toho, aniž bych roztavil písek? To v to, to, bychom věděli. To je, to, je to, to, to je něco, co se jako lidi s našimi skládskými a jako zkušenostmi vůbec nepředstavují, jak by to chtěli dělali. Ale prostě vlastně oni, oni přijímají z okolí, z okolí ten křemík, že jo? A křemík je štratý, nejčastější PVK jako na, na planetě, takže ho všude je všude hodně. A Nějak se z toho z toho vytváří, prostě takové toho, že, že to zůstává marfí, jako a to z toho To není zase no, to atom po atomu atom no, musí to, no, A tomu po atomu tom, to si no, jinak si to nebyl představit. Vlastně, vlastně, vím, že se to jako zkoumalo, že se toho ví, tom jako důst, ale zase já jsem nejsem to, tohle tak vzdělána, na význam, toho, toho, že to o tom, že já vím, že prostě oni to vytváří nějakých máčcí, který by koupil potom na podružování, nějak se tam jako şey, by by byl, by byla nevím přesně, jak se moc zajímá se vlastně Ale je to teda ve Je to Uh, já bych se uh, asi, asi i ještě tě zeptal ohledně těch uh, schránek. Um, dokážou, dokážou se uh, s i poulavy i na výměnu uh, plynu, u uh, Uh, uh, i nebo nějaký jiný parazita, co so málo se to? Jestli si to dokážeme boj, No, to se, se nevím, ale to není úplně otevřený pol, tam je ještě jako několik vrstev, jakýsi pol, to pustí z jako něčeho, přes to prochází, takže, takže se dá předpokládat, že tady možná bude asi nějaký evoluční jako závod, co se tam objevila a tak, ale nevím o tom, že by to na to někdo zkoušel, ale určitě jako o tom, že vili, že jak tu se ovlivňuje jako populace dosytek, to pravda je. Takže nějak se tam to dovnitř ukázat, dostat do té Ono by bylo dost divný, kdyby to neuměli, že jo? Ale není to bylo řešené ty typu hory, jako že by to bylo otevřené u kinkové, nebo to rozhodně Prostě ještě několik vestev, kteří to uděluvat, nějaká polopropostná, jakoby na celé větlost. Tak. Už nevidím žádné dotazy, takže děkujeme ještě jednou.